Чотири. «Він мені не подобається». «Хто?» «Не подобається він мені». «Та хто ж?» «Їсть цей твій, Евріт». «І чим це він тобі не подобається?» «Усім. Не веселий, а ні те, ні се. І почет його такий самий. Вином не пахне, а ходять як п'яні. У хаті всіх перелякали. Ідеш коридором, а тут вони. І безшумно, мов тіні, заїда». Добре, ще що до приставали б. Я би слова не сказала. Мужики, вони і є, мужики. Але ж і ти, чоловік мій, в тому числі, вже кому, як не тобі, рабин наших знати. І їх за п'яту вони вже на сносях. А ці, ну, не чіпляється, то хоч не лякай. Який баселей така і челядь. Так, челядь у нього, звичайно, не того. Задумливо погодився Кріонт Фіваський. Ну і що? Погостять і поїдуть, а сам веселей і врід. «Погостять?» – прямо таки злетіла навсіка, я сплеснивши пухкими ручками. «Погостять? Щоб їх ноги й завтра в нашому домі не було. Чи я, чи вони?» «Та ти в своєму розумі, дура!» – обурився Креонт, який уже почав закипати. «Що ж ми не вигнати їх усіх чи що?» «Звісно, вигнати!» Негайно погодилася дружина Кріонта. «Щоб я, Басіле Фів, порушив закон гостинності, щоб я вигнав високоповажного івріта Басілея Ойхалії, великого лучника та учня самого Аполона, тільки тому, що він дурній бабі чомусь не сподобався». «Не чимось, – передражнила чоловіка навсікая, а взагалі всім, і веде себе як юродівий, і дівчину цю з собою возить, безсоромний, і раби від нього сахаються, і діти в хаті, як він приїхав, так розорилися, що насилу вгамували. Погана він людина, не люблять його боги, і я їх не люблю. Накличе він біду на нас всіх, згадаєш потім мої слова. Креон тільки вилаявся у серцях і купком у стіну запустив. Порожени його, прожени ти його, прожени, поки не пізно, плаксиво заголосила Навсікая з несподіванкою справжнього полководця, переходячи від крику до сліз. Зазвичай це допомагало, але цього разу Креонт встиг розлютитися не на жарт і залишив голосування дружини поза увагою. «Прогнати!» – загримів він. «Прогнати! Може мені ще й війною і халію оголосити? Та якби цей Евріт тебе дурепу вкрав, то і я б з ним сваритися не став, ясно? Тільки хто ж тебе вкраде? Кому ти потрібна? Єхідна Фіванська!» «Ах, то я тобі не потрібна!» Сльози навсікає миттєво висохли. «Тобі потрібні тільки твої гідкі гості. Я тобі не потрібна, і діти тобі не потрібні, і фіви тобі не потрібні. Тобі б тільки з дружками бенкетувати. Зеврій там цим, прорвалися він у тартар». Недаремний не син його на батька поглядає та кривиться. Ось яких людей треба вітати. Всім хороший і фіт. І молодий, і вічливий, і... Ах, так ось у чому річ. І фіт тобі глянувся. На молоденьких потянула. Ось воно що. Дочекався, розумієш. Ця потворна сцена, яка вибухнула ні з того, ні з цього, тривала ще довго. Подружжя посварилося остаточно, і пішли кожен у свої покої. Потім протягом усього перебування Еврі у фівах. Вони майже не розмовляли, і лише коли злощасний Бесілей нарешті поїхав, вони якось легко і майже миттєво помирилися, а потім ще довго дивувалися, що це на них найшло. Втім, до того сталося ще чимало різних подій, яким краще не відбуватися.